Castelul Pista 5 Capitolul 1 Era seara târzie când ca sosi. Satul zăcea înzăpezit. Muntele cu castelul nu se zărea. Era învăluit în ceață și beznă. Nici cea mai mică licărire de lumină nu arăta unde se află marele castel. Ca se opri pe podul de lemn care ducea de pe șosea spre sat și rămase o bucată de vreme cu ochii ridicați spre spațiul în aparență gol. Apoi se duse să-și caute un sălaș de noapte. La birt mai era lume. Birtașul n-avea cei drept camere de închiriat, dar surprins și zăpăcit din calea afară, de sosirea oaspetelui întârziat, era dispus să-l găzduiască, așternându-i o saltea de paie în sala de birt. Ca se învoi. Câțiva mai zăboveau la un pahar de bere, dar ca nu voia să stea de vorbă cu nimeni. aduse singul singur salteaua de paie din pod, o în apropierea sobei și se culcă. Era cald, țăranii ședeau tăcuți, ca îi mai cercetă puțin cu ochii obosiți, apoi a dormi. Dar, peste puțin, fu trezit. În fața lui stătea un tânăr îmbrăcat orășenește, cu figură de actor, cu ochii înguști și sprâncenele groase, iar lângă el birtașul. Și țăranii mai erau acolo, unii își întorsese răsca ca să vadă și să audă mai bine. Tânărul își ceru foarte politicos, scuze, că -l trezise pe ca, se recomandă ca fiul administratorului castelului și apoi zise Acest sat e proprietatea castelului. Cine locuiește sau rămâne peste noapte aici, locuiește sau rămâne peste noapte oarecum la castel. Nimeni n-are voie să o facă fără autorizația contelui. Dumneavoastră însă n-aveți o asemenea autorizație, sau cel puțin ați arătat-o. Ca se ridicase în capul oaselor, își netezise părul cu mâinile și, uitându-se de jos în sus la cei doi, zise, În ce sat m-am rătăcitoare? E vreun castel pe aici?" Bineînțeles," zise tânărul, rostind vorbele încet și răspicat, în timp ce unii dintre țăranii prezenți clătinau din capa mirare. Castelul domnului conte, vest-west. Și trebuie să ai autorizație ca să rămâi peste noapte," întrebă ca, vrând parcă să se încredințeze că n-a visat cumva, cele ce îi se comunicase la adineauri. Trebuie să ai autorizație, fu răspunsul, și era o batjocură la adresa lui ca, în gestul și vorbele tânărului, când se întoarse cu mâna întinsă spre birta și mușterii, întrebându-i. Sau poate că nu e nevoie de autorizație. Atunci va trebui, deci, să mă duc să-mi scot autorizația, zise căscând K, și dădu pătura la o parte, gata să se scoale. Da, dar de la cine? întrebă tânărul. De la domnul Conte, răspunse ca, nu-mi rămâne altceva de făcut. Acum, la miezul nopții, să cere autorizația de la domnul Conte? exclamă tânărul, dându-se cu un pas îndărât. Nu se poate? întrebă cu indiferență ca. Atunci, de ce m-ați mai trezit? Acum însă tânărului îi sări țandăra. Ce apucături de vagabond, strigă el. Vă pretind respect față de autoritățile comitatului. V-am trezit ca să vă comunic că trebuie să părăsiți îndată domeniul contelui. Ajunge, isprăviți cu comedia asta, zise ca, cu voce surprinzător descăzută. Se culcă la loc și trase pătura pe el. Dumneata tinere, mergi puțin prea departe și am să mai revin mâine asupra purtării dumitale. Birtașul și domnii de am sunt martori, în măsura în care mai am nevoie de martori. De altfel, află că sunt arpentorul chemat în urma dispozițiilor domnului conte, să fac măsurători de terenuri. Secundanții mei și aparatele sosesc mâine cu trăsura. N-am vrut să scap ocazia de a face o plimbare prin zăpadă, dar am greșit drumul de câteva ori, de aceea am ajuns așa de târziu. Că ora era prea înaintată ca să mă mai prezin la castel, asta o știam singur, fără să mă înveți dumneata. De aceea m-am și mulțumit cu acest culcuș din care ai avut impolitețea, ca să nu spună o vorbă mai aspră, să mă scoli. Cu asta mi-am isprăvit explicațiile. Noapte bună, domnilor!" Și ca se întoarse cu fața spre sobă. Mai auzi în spatele lui întrebarea șovăitoare. Arpentor? Apoi se făcu liniște. Tânărul însă își reveni curând din surpriză și spuse către birtaș cu o voce destul de domoală pentru a fi luată drept dovadă de grijă față de somnul ca, dar suficient de tare pentru a se face auzit de acesta. Am să cen instrucțiuni prin telefon." Va să zic că exista și un telefon în această căciumă de sat. Erau bine prevăzuți cu de toate. Amănuntul îl surprinse pe ca, deși, în linii mari, se așteptase la așa ceva. Descoperi că telefonul se afla aproape deasupra capului său, însă somnoros cum fusese, nu-l remarcase. Dacă tânărul voia să se servească de telefon, nici cu cea mai mare bunăvoință nu putea să cruțe somnului ca. Se punea doar întrebarea dacă acesta era dispus să-i o permită. Ca se hotărâ să-l lase să telefoneze. Dar atunci nu mai avea niciun rost să stea prefăcându-se că doarme, așa că se întoarse pe spate. Văzu că țăranii se strâng și se sfătuiesc. Sosirea unui alpentor nu era un lucru de nimic. Ușa dinspre bucătărie se deschise și în să se vi cârciumăra sa, astupând cu trupul ei voluminos tot spațiul din tocul ușii, iar cârciumarul se apropie de ea în vârful picioarelor ca să o pună la curent. Și apoi începu convorbirea telefonică. Administratorul dormea, dar un subadministrator, unul dintre subadministratori, un anume Don Fritz, era prezent. Tânărul care se prezentă, spunându-și numele, îl chema Schwarzer, povesti cum îl găsise pe ca un bărbat de vreo 30 de ani, destul de jerpelit, dormind liniștit pe o saltea de paie, cu un rucsac mic de pernă și o bătă noduroasă alături la îndemână. Firește că îi se păruse cam suspect și, cum birtașul se vede că nu-și făcuse datoria, găsise că e de datoria lui, a lui Schwarzer, să cerceteze cazul. Trezirea, interrogatoriul, amenințarea obligatorie cu expulzarea din domeniile Contelui, fuseseră prost primite de ca, de altfel poate pe drept cuvânt, cum se vădise ulterior, căci ca susține că este un alpentor, chemat de domnul Conte. Firește că e o obligație, cel puțin în ce privește formele, să se controleze afirmația. De aceea el, Schwarzer, îl roagă pe domnul Fritz să se intereseze la cancelaria centrală dacă un arpentor de felul acestuia este într-adevăr așteptat și să-i comunice numai decât răspunsul prin telefon. Apoi se făcu liniște. La un capăt al firului Fritz se informa, iar la celălalt capăt se aștepta răspunsul. Ca rămase culcat ca și până atunci, nici măcar nu se întoarse. Nu părea deloc curios, se uita în gol. Relatarea lui Schwarzer, cu amestecul ei de ravăință și de prudență, îi dădea o imagine despre ce s-ar putea numi gradul de cultură diplomatică pe care o posedau un castel și oamenii mai însemnați de teapa lui Schwarzer. Și nici în materie de zel, nu se lăsau mai prejos. Cancelaria centrală avea un serviciu de noapte. Se vede că nu se răspunsul destul de repede, căci telefonul sună în curând. Cei drept, informația transmisă de Fritz părea să fie scurtă de tot, căci Schwarzer trânti furios receptorul. Am spus-o eu, strigă el, nici urmă de arpentor, e un vagabond ordinar și mincinos, poate chiar mai rău. O clipă, ca se gândică toți, Schwarzer, țăranii, cârciumarul și cârciumăra sa, au să se năpustească asupra lui. Ca să se ferească barem de prima violență a atacului, se gemui tot sub pătură. Deodată telefonul sună din nou și cum i se părului ca, deosebit de puternic. Scoase încet ișor capul de sub cuvertură. Deși era improbabil să fie ceva care să-l privească iarăși pe el, toți înmărmuriră, iar Schwarzer se întoarse la aparat. Ascultă în tăcere o explicație destul de lungă, apoi spuse încet. O eroare va să zică. E foarte penibil pentru mine." A telefonat însuși șeful de birou. Ciudat!" Ciudat cum să explică asta domnului Arpentor. Ca ciuliu urechile. Castelul îl numise deci în postul de Arpentor. Asta, pe de-o parte, era în defavoarea lui, fiindcă dovedea că la castel se știa despre el tot ce era necesar de știut, că se cumpănise raportul de forțe și se accepta lupta, cum s-ar zice, cu un zâmbet. Dar, pe de-altă parte, era și favorabil, căci, după părerea lui Ca, asta dovedea că era subestimat, și că va avea mai multă libertate decât ar fi fost îngăduit să spere din capul locului. Dacă însă credeau că, recunoscându-i calitatea de arpentor, atitudine ce manifesta de sigur o superioritate intelectuală, îl vor putea teroriza mereu, se înșelau. Simți o ușoară înfiorare, dar atâta tot. Cu un gest de indiferență opri explicațiile lui Schwarzer, care se apropiase timid de el. Înviați să se mute în odaia a refuză, acceptând doar un ceai somnifer oferit de bitaș. ligheanul cu apă, săpunul și prosopul aduse de bitășiță, și nu mai fu nevoie să ceară să se golească sala, căci toți se grăbeau să iasă, întorcând capul în așa fel, încât să-și ferească fața, pentru ca nu cumva să-i recunoască a doua zi. Lampa a fost stinsă și, în sfârșit, a avut pace. Dormia adânc, până dimineața, deranjat doar o dată sau de două ori, de tropăitul ușor al unor șobolani care treceau în fugă. După micul dejun, care după spusele birtașului urma să fie plătit de castel, ca de altfel toată întreținerea lui Ca, voia să se ducă numai decât în sat. Dar cum birtașul se tot învârtea în jurul lui, rugându-se parcă de el fără vorbe, lui Ca îi se făcu milă, deși amintindu-și de purtarea lui din ajun. Nu schimbase cu el decât cuvintele strict necesare și îl pofti să-și Nu-l cunosc încă pe conte, zise ca. se spune că răzprătește bine munca cinstită. E adevărat? Dacă-ți lași nevasta și copilul, cum am făcut eu, și pleci așa de departe, vrei să le și duci ceva când te întorci acasă. În privința asta nu trebuie să vă faceți griji, domnule. Nimeni nu se plânge că ar fi prost retribuit. În ce mă privește, îl zise ca... Nu sunt prea timid. Sunt în stare să-mi spun părerea chiar și unui conte. Dar firește e mult mai bine să o scos la capăt cu domnii în pace și bună înțelegere. și deau față în față birtașul pe marginea labiței de la fereastră. Mai comod, nu îndrăsnea să se așeze și se uita tot timpul la ca, cu ochii lui căprui, mari și temători. La început se tot dăduse pe lângă ca, iar acum apar că îi venea să o ia din loc. Se temea să nu-l descoase despre conte. Se temea că domnul, drept care îl lua pe ca să nu fie demn de încredere. Ca simți că trebuie să-i abată gândurile de la aceste temeri. Se uită la ceas și zise, În curând o să sosească ajutoarele mele. Ai să-i poți găzdui aici? Sigur că da, domnule, răspunse birtașul, dar nu o să stea cu tine la castel? Renunța oare cu atâta ușurință și plăcere la acești mușterii și îmi deoseb la K? pe care vroia neapărat să-l știe găzduit la castel. Nu e încă sigur," zise ca. Întâi trebuie să aflu ce fel de muncă mi se cere. Dacă de pildă o să am de lucru aici în vale, o să fie mai indicat să locuiesc aici. Apoi mă tem că nici nu mi-ar plăcea să trăiesc sus la castel. Țin să fiu liber mereu." Nu cunoști castelul," zise birtașul încet. Bineînțeles," zise ca, Nu-i bine să judeci pripit." Deocamdată nu știu despre castel decât atâta, că cei de acolo se pricep să-și aleagă arpentorul potrivit. Poate că mai au și alte calități. Apoi se sculă ca să-l scape de prezența sa pe birtașul care își mușca nervos buzele. Nu era ușor să câștigi încrederea acestui om. În timp ce se îndrepta spre ușe, privirea lui ca se opri asupra unui portret întunecat, agățat de perete, într-o ramă întunecată. Îl zărise încă din culcușul său, dar de la distanță nu putu se distinge nicio trăsătură și crezuse că e doar un carton negru din acelea care se pun la spatele tablourilor. Era totuși un tablou, cum își seama acum, și anume portretul unui bărbat de vreo 50 de ani. Ținea capul atât de adânc a plecat spre piept, încât ochii abia se mai vedeau. Atitudinea asta părea determinată de greutatea frunții înalte și de nasul puternic coroiat. Din pricina poziției capului, Barba era îndoită în dreptul bărbiei, iar mai jos stătea îndreptată înainte. Mâna stângă odihnea cu degetele răspirate în părul bogat, fără a putea sprijini capul. cine e ăsta? Comtele?" întrebă ca, stând în fața portretului, fără a-și întoarce măcar privirea spre birtași. Nu," răspunse acesta, e administratorul." Au un administrator frumos la castel, nimic de zis. Păcat că are un fiu atât de proscrescut zise ca, Nu," zise birtașul, și trăgându-l spre dânsul, îi șopti în ureche. Schwarzer a exagerat ieri. Tatălui e doar subadministrator, și încă unul dintre cei mai mici. În clipa asta, ca a avut impresia că birtașul e ca un copil. Golanul," zise el râzând, dar birtașul nu râse deloc, ci spuse, Și tatălui e tare." Ași," zise ca, Tu pe toți îi crezi tari, nu cumva și pe mine?" Pe tine, răspunse birtașul timid, dar cu seriozitate, nu te cred tare. Dar știi că te pricep să observi oamenii, zise ca. Într-adevăr, n-am nicio putere, să o spun confidențial. De aceea ai și respect pe cei puternici, probabil la fel de mult ca și tine, doar că nu sunt tot atât de sincer și nu-mi place totdeauna să o recunosc. Și, pentru a consola pe birtaș și a și-l apropia mai mult, îl bătu ușor cu palma pe obraz. Acestea zâmbi în sfârșit țel. Era într-adevăr aproape un băiețandru cu fața lui moale, aproape imberbă. Cum ajunsese să se însoare cu femeia asta în vârstă și voluminoasă, care se zărea printr-o feră struică, trebăluind cu coatele ridicate alături, în bucătărie. Dar ca nu voia să-l mai descoase acum, ca să nu alunge zâmbetul provocat în cele din urmă. Așa că-i făcut doar semn să-i deschidă ușa și ieși în dimineața de iarnă însorită. Acum, zării Colosus, castelul bine conturat în aerul limpede, apărând și mai clar, datorită stratului subțire de zăpadă, care acoperea totul, împrumutând formele tuturor lucrurilor. De altfel, sus pe munte părea să fie mai puțină zăpadă decât aici în sat, unde ca înaintea cu nu mai puțină osteneală decât ieri, pe drumul mare. Aici, zăpada ajungea până la ferestrele bordeelor și reîncepea iar, la o distanță de a toată, zăcând greu pe acoperișurile joase, dar sus pe munte, totul se înălța liber și ușor. Cel puțin așa părea de aici. În linii mari, castelul, așa cum arăta din depărtare, corespundea așteptărilor lui Ca. Nici veche cetate feudală, nici palat nou și somtos nu era, ci o așezare întinsă, care se compunea din vreo câteva clădiri, cu două etaje și alte multe construcții joase, adunate strâns la oaltă. Cine nu știa că e un castel, ar fi putut să creadă că e un mic oraș. Ca nu zări decât un singur turn, dar nu putea să-și dea seama dacă ținea de o casă de locuit sau de o biserică. Stoluri de ciori se roteau în jurul lui. Cu ochii îndreptați spre castel, Ca înainta, încolo nu se simchisea de nimic. Dar pe măsură ce se apropia de castel, acesta îl decepționă. În fond, nu era decât un biet târg destul de sărăcăcios, compus din case sătești, cu deosebirea că toate păreau construite din piatră, dar te încuia la căzuse de mult, iar piatra arăta roasă. Ca își aminti întreacât de orășelul său natal, care abia dacă era mai prejos decât așa zisul castel. Dacă ar fi ținut doar să-l viziteze, ar fi fost păcat de ostenea la drumului, și ar fi procedat mai cu minte, întreprinzând o călătorie până în orășelul său de baștină, unde nu mai fusese de mult. Compara în gând turnul bisericii de acasă cu turnul acela de pe munte. Cel din se înălța fără șovăire drept spre văzduh, subținu se mereu, până la acoperișul lat de siglă roșie. O clădire terestră, desigur! Ce alta am putea clădi? O clădire terestră, desigur! Ce alta am putea clădi? dar avea un cel mai înalt decât învălmășala de case joase și o expresie mai clară decât a cotidianului Genușiu. Turnul de colo, sus, singurul vizibil, foișorul unei case de locuit, cum se putea distinge acum, poate al clădirii principale, era o rotondă uniformă în partea ascunsă privirii de iedera ocrotitoare cu ferestre mici, care acum sclipeau în razele soarelui ca într-un moment de demență și se termina într-un fel de terasă al cărei parapet crenelat cu spărturi și irregularități, desenat parcă de o mână temătoare sau neglijentă de copil, se profila colțul pe cerul albastru. Părea un locatar posomorât al casei, ce pe bună dreptate ar fi trebuit să se încuie în odaia cea mai îndepărtată, dar care ar fi spart tavanul ca să se ridice și să se arate lumii. Ca se opri din nou, ca și cum stând pe loc, ar fi dispus de mai multă putere de judecată, dar fost îngenit în reflexiile sale. În spatele bisericii, în dreptul căreia se oprise, de fapt era doar o capelă lărgită ca o șură, ca să poată cuprinde enoriașii, se afla școala. O clădire lungă și joasă, întrunind în mod ciudat o notă de provizorat, cu una de străvechi, în fața ei o grădină, acum o întindere de zăpadă, îngrădită cu un grilaș de fier. Tocmai ieșau copiii împreună cu învățătorul. Adunați grămadă în jurul învățătorului, toți cu ochii ațintiți asupra lui, vorbeau într și repede din toate părțile. Toți deodată, așa încât K nu înțelegea ce spuneau. Învățătorul, un tânăr scund, cu umeri înguști, fără a fi însă o apariție ridicolă, ținându-se foarte drept, îl examinase pe K încă de la distanță. E adevărat că afară de grupul lor, K era singurul om, cât vedea cu ochii. Ca străin... Ca se simți dator să salute el întâi, mai ales că învățătorul părea un omuleț obișnuit să comande. Bună ziua, domnule învățător!" îi zise el. Copiii anunțiră dintr-o dată și această tăcere subită probabil că-i plăcu învățătorului, ca o pregătire pentru a se auzi ce spune. Vă uitați la castel?" întrebă el mai blând decât se așteptase ca, dar cu un ton de parcă n-ar încuvința ce face ca. Da," răspunse acesta, nu sunt de aici." Mă aflu în localitate abia de-aseară. Nu vă place castelul? Se interesă grăbit învățătorul. Cum adică? Întrebă la rândul său ca, mițelul uit și apoi repetă întrebarea într-o formă atenuată. Dacă îmi place castelul, de ce presupuneți că nu-mi place? Nici unui străin nu-i place. Ca să nu spună nimic nepotrivit, ca schimbă vorba întrebând. Îl cunoașteți probabil pe conte? Nu, zise învățătorul și dădu să plece. Dar ca nu se lăsă și mai întrebă dată. Cum? Nu-l cunoașteți pe Conte? Cum să-l cunosc, zise învățătorul în șoaptă și adăugă cu voce tare pe franțuzește. Țineți seama de prezența unor copii nevinovați. Ca, găsit că asta-i dă dreptul să întrebe. Aș putea să vă fac o vizită, domnule învățător. Rămân mai multă vreme aici și mă simt de pe acum puțin stingher. Nu sunt de -o seamă cu țăranii și, desigur, nici cu cei din castel. Între țărani și castel nu e mare deosebire, a zise învățătorul. Se poate, zise ca, dar asta nu schimbă cu nimic situația mea. Aș putea să vă fac o vizită? Locuiesc în Jvanegase, la Măcelar. Această simplă indicare a adresei nu prea sună a invitație. Totuși, ca zise, bine, am să vin... Învățătorul dădu din cap și o împreună cu ceata de copii, care începură numai decât să vorbească iar, cu toții, în gura mare. Dispărură curând, într-o străduță care cobora în panta abruptă. Ca rămase descumpănit, enervat de această convorbire. Pentru prima oară de când sosise, se simțea cu adevărat obosit. La început, drumul lung făcut pe jos până aici, nu păruse să-l fi ostenit deloc. Cel liniștit înaintease zile întregi pas cu pas... Abia acum se arătau urmările efortului prea mare și, bineînțeles, într-un oameni nepotrivit. Se simțea irezistibil îmboldit să caute societatea altor oameni, dar cu fiecare cunoștință nouă îi creștea oboseala. În starea în care se afla, dacă se silea să-și continue plimbarea, măcar până la intrarea în castel, s-ar chema că a făcut mai mult decât suficient. Așadar, porni înainte, dar mai era o cale lungă. Căci strada, această stradă principală a satului, nu ducea spre dealul castelului, ci doar până în apropiere, iar de acolo cotea ca din adins, în altă direcție, și chiar dacă nu se îndepărta de castel, dar nici nu se mai apropia de el. Ca se aștepta mereu ca drumul să facă o nouă cotitură, care să ducă spre castel, și numai pentru că se aștepta la asta, mai mergea înainte. Se vede că din pricina oboselii ezita să o ia pe altă potecă decât pe drum, și era mirat de lungimea satului care nu se mai însprăvea, mereu căsuțe și geamuri cu flori de gheață, mereu zăpadă și nici țipenie de om. În cele din urmă se smulse străzii acestea, care părea să-l țină strâns și cotii pe o cu și mai multă zăpadă. Era o trudă grea să-și scoată picioarele ce se afundau mereu. Îl treceau nădușelile. Deodată se opri locului și nu mai putu înainta. Oricum nu se afla într-o pustietate. În dreapta și în stânga se înșirau cocioabele țărănești. Făcu un bulgăre de zăpadă și l-a într-o fereastră. Ușa se deschise numai decât. Era prima ușă pe care o vedea deschizându-se de-a lungul întregului drum prin sat. Și apărut un țăran bătrân, într-o scurtă de blană cafenie, cu capul a plecat într-o parte, prietenos și firav. Îmi dai voie să intru puțin?" zise ca. Sunt foarte obosit." Fără a auzi măcar ce spune bătrânul, primi cu recunoștință scândura pe care acesta o împinse spre el și care îl salvă numai decât din zăpadă. Și după câțiva pași, se pomeni în odaie. O odaie o mare, în penumbră. Venind de afară, întâi nu văzut nimic și se poticni de o albie de rufe. O mână de femeie îl sprijini. Dintr-un colț porneau țipere de copil. Dintr-un alt colț ieșea un fum gros, transformând penumbra în întuneric. Ca stătea ca înconjurat de nori. E beat?" zise cineva. Cine ești dumneata?" strigă o voce autoritară și apoi pe semne către Moșneag. De ce l-ai lăsat să intre? Se poate să dăm drumul în casă oricărui vagabond?" Sunt arpentorul domnului Conte," zise ca, încercând să se justifice în fața acestor oameni și acum încă invizibil pentru el. A, iar arpentorul," zise o voce feminină, apoi următă cere de plină. Vă cunoașteți?" întrebă ca. Sigur, răspunse scurt aceeași voce. Faptul că îl cunoșteau nu părea să-l recomande. În sfârșit, fumul se risipi puțin și ca izbuti să se lămurească cetișor. Părea să fie zi de curățenie generală. În apropierea ușii se spălau rufe. Dar fumul venea dintr-un alt colț, unde, într-o albie de lemn, mare cum ca nu mai văzuse niciodată, era cât două paturi, doi bărbați făceau baie în apa aburindă. Și mai surprinzător era colțul din dreapta, fără să-ți poți da seama exact în ce consta ciudățenia. Printr-o spărtură mare, singura deschizătură a peretelui din fund pătrundea în adâncul acelui colț, probabil dinspre curte, o lumină palidă, reflexul zăpezii, și dădea o strălucire ca de mătase rochei unei femei, care zăcea acolo ostenită, stenită, aproape culcată, într-un fotoliu cu spetează înaltă. Ținea un sugaci la piept. În jurul ei se jucau niște copii, pui de țărani se vede, dar femeia nu părea să facă parte din același mediu. Desigur că boala și oboseala dă și țăranilor un aer de distinție. Stai jos," zise unul dintre bărbați, unul cu barbă mare și mustață, care ținea gura mereu deschisă, căci gâfâia, și întinse mâna peste marginea albiei ca să-i indice lui ca un sipet, gest caragios în această postură și prin care îl stropi cu apă caldă în obraz." Pe se ședea bătrânul care-i dăduse drumul în casă și care acum moțăia. Ca era bucuros că se poate așeza în sfârșit. Femeia din fața albiei de rufe, o blondă în plină opulență a tinereții, cântea încetişor în timp ce spăla, bărbații din baie tropăiau în apă și se întorceau cu fața, cu spatele, unul spre altul, copiii tot voiau să se apropie de ei, dar ei îi goneau de fiecare dată, împroșcând apă din belșug, Așa că micica nu rămânea nestropit. Femeia din fotoliu zăcea ca uitându-se în gol, cu ochii îndreptați în sus, fără să arunce măcar o privire copilului pe care îl ținea la piept. Contemplase probabil o bună bucată de vreme frumosul tablou trist pe care îl oferea femeia, dar pe semne capăia țipise, căci, speriat de o voce care îl strigase, ca se trezi cu capul culcat pe umărul bătrânului de lângă el. Bărbații ieșiseră din albia în care acum se îmbăiau și se zbenguiau copiii, supravegheați de femeia blondă, și stăteau îmbrăcați în fața lui Ca. Acum se vădică gălăgiosul cu barba mare, se bucura de mai puțină trecere decât celălalt. Acesta fără să fie mai înalt decât bărbosul și purtând o barbă mult mai puțin impozantă, era un bărbat tăcut, care gândea pendelete, era spătos și avea o față lată. Capul și-l ținea plecat. Domnule Arpentor, zise el, nu puteți rămâne aici, iertați lipsa de cuvință. Nici nu aveam de gând să rămân aici, răspunse ca, Doream doar să mă odihnesc puțin. Ia că s-a făcut, acum plec. Vă mirați de bună seamă că nu suntem mai primitori, zise omul. Dar ospitalitatea nu intră în obiceiurile noastre, n-avem nevoie de oaspeți. Nițel înviorat de somn, cu auzul mai ascuțit ca înainte, ca se bucura să audă vorbele acestea sincere. Se mișca mai ușor și, tot sprijinindu-se în bastonul pe care îl proptea baici ba acolo, se apropie de femeia din fotoliu. El era de altfel cel mai înalt dintre cei din odaie. Sigur," zise ca, la ce vă trebuie oaspeți? Dar din când în când tot e nevoie de câte unul. De pildă de mine, arpentorul." Asta nu știu," zise omul încet. Dacă v-au chemat, înseamnă că au nevoie de dumneavoastră. O fi o excepție." Noi, însă, oamenii mărunți, nu ne abatem de la reguli. Nu puteți să ne luați în nume de rău. Nu, nu, zise Ca, nu pot decât să vă mulțumesc, dumitale și tuturor din casă. Și, în mod cu totul neașteptat pentru toți, Ca se întoarse făcând un adevărat salt și se opri în fața femeii. Ea se uită la el cu ochii ei albaștri, obosiți. O maramă de borangic, transparentă, îi acoperea capul până spre mijlocul frunții. Sugaciul de la pieptul ei dormea. Dar tu cine ești?" întrebă ca. cu un dispreț despre care nu se putea ști dacă se adresează lui ca, sau propriului ei răspuns, zise. O fată din castel." Totul nu durase mai mult de o clipă, dar ca se pomeni îndată luat de braț, din stânga și din dreapta, de câte unul dintre bărbați și tras cu toată puterea spre ușe, ca și cum n-ar fi existat niciun alt mijloc de a se face înțeleși. Văzând asta, bătrânul se bucură, nu se știe de ce anume. Și bătu din palme. Și femeia care spălase rufe râdea de zarba grozavă care o făceau copiii. Cât despre ca, se pomeni în stradă. Bărbații îl mai supravegheau din prag. Ningea iarăși, totuși parcă se mai luminase. Cel cu barba mare strigă nerăbdător. Încotro vreți să vă duceți. Încoace drumul duce spre castel, încolo spre sat." Ca!" nu-i răspunse, ci se adresă celuilalt, care, deși încurcat, părea mai accesibil." Cine sunteți? Ca să știu cui trebuie să-i mulțumesc că m-am odihnit sub acoperișul lui. Sunt meșterul tăbăcar la seman, fură spunsul. Dar de mulțumit nu trebuie să mulțumești nimănui. Bine, îl zise Ca, poate că ne mai întâlnim. Nu cred, zise omul. În clipa aceea, bărbosul strigă. Bună ziua, Artur! Bună ziua, Ieremias! Ca se întoarse, Va să zic că în acest sat se mai arătau totuși oameni pe uliță. Dinspre castel veneau doi tineri de statură mijlocie, amândoi foarte zvelți, îmbrăcați în haine strâmte și asemănători la față. Aveau pielea negricioasă și, totuși, ciocul pe care îl purtau, contrasta aproape cu ea, atât era de negru. Cu toată greutatea de a circula acolo, prin zăpadă, înaintau surprinzător de repede, mișcându-și în cadență picioarele lor subțiri. Ce aveți?" strigă bărbosul. Nu puteai să te înțelegi cu ei decât țipând, atât de repede mergeau, și nu-și încetiniră pasul nici acum." Trebuie!" strigară amândoi râzând. Unde?" La bit. Acolo mă duc și eu," strigă deodată ta, mai tare decât toți. Dorea grozav ca cei doi să ia și pe el. Cei drept nu îi se părea prea avantajos să facă cunoștință cu ei, însă se vedea cât de colo că ar fi bun ca însoțitori și i-ar da curaj." deși auziră cuvintele lui Ka, dă dădură doar din cap și-și văzură de drum. Ca tot mai stătea în zăpadă și n-avea niciun chef să ridice un picior pentru a-l înfunda din nou mai încolo, la o distanță de a toată. Mulțumiți că l-au scos definitiv din casă pe ca, meșterul tăbăcar și tovarășul lui se traseră încetişor înapoi, înghesuindu-se în ușa întredeschisă, uitându-se mereu după el, apoi dispărură, iar ca rămase singur cu zăpada care îl învăluia. Prilej de puțină disperare, îi trecut prin minte, dacă m-aș afla aici doar din întâmplare, nu intenționat. Atunci, în coliba din stânga, se deschise o fereastră minusculă. Cât timp stătuse se închisă, păruse de un vânăt întunecat, poate din pricina reflexelor zăpezi, și era atât de mică, încât, așa deschisă cum era acum, nu lăsa să se vadă toată fața celui care se uita afară, ci doar ochii, niște ochi căprui, de un bătrân. Uite-l colo! Se auzi o voce tremurată de femeie. Iar pentorul, zise o voce de bărbat. Apoi, bărbatul se ivi în pereastră și întrebă nu contrariat, dar totuși într-un fel care arăta că ține să fie totul în regulă pe stradă, în fața casei sale. Pe cine așteptați? Aștept o sanie care să mă ia, zise ca. Pe aici nu trece nicio o sanie, răspunse omul. Aici nu e circulație. Totuși e drumul care duce la castel, obiectă ca. Cu toate astea, cu toate astea, zise omul oarecum neînduplecat, aici nu e circulație. Apoi tăcura amândoi. Dar se vede că bărbatul chibduia ceva, căci fereastra din care fumul ieșea în pale, rămase deschisă. E un drum prost, zise ca, vrând să-l mai ajute. Dar omul nu zise decât, da, firește. După câtva timp însă, adăugă, dacă vreți, vă duc eu cu sania mea. Duceți-mă, vă rog," zise ca bucuros, cât îmi cereți?" Nimic," zise omul spre mirarea lui ca. Sunteți doar alpentorul," îi explică apoi, și țineți de castel. Unde să vă duc?" La castel," zise ca repede. Atunci nu vă duc," răspunse omul numai decât. Păi bine, dar țin de castel," zise Ka, repetând cuvintele celuilalt. Ofi, fi," răspunse acesta pe un ton de refuz. Atunci duceți-mă la birt!" zise ca. Bine, se învoie omul, vin îndată cu Sania." Totul dădea impresia că se face nu din amabilitate, ci mai degrabă dintr-un soi de străduință egoistă, temătoare, aproape pedantă, de a-l îndepărta pe ca din fața casei. Poarta curții se deschise și făcu loc unei sănii mici, pentru poveri ușoare, complet plană, fără capră, trasă de un căluț slab, și în urmă apăru omul, adus din spate, slab, șchiop, cu fața scofălcită, roșie, muncită de guturai, părând și mai mică din cauza unei bloboade de lână, răsucită strâns în jurul capului. Se vedea că e bolnav și că ieșise din casă, numai ca să-l poată transporta pe K. El îi spuse ceva în acest sens, dar omul dădu doar din umeri. Ca află de la el doar că e căruțaș, că-l cheamă Gersteker și că a luat sania asta incomodă, deoarece era pregătită de drum și fiindcă scoaterea altei sănii ar fi necesitat prea mult timp. Stați jos!" zise căruțașul, arătând cu biciul spre coada saniei. O să mă așez lângă dumneata!" zise ca. Eu merg pe jos!" zise Gherstekar. Dar de ce?" Eu merg pe jos!" repetă Gherstekar și fu apucat de o tuse care îl chinui așa de rău, încât trebuie să-și înfigă picioarele în zăpadă și să se țină de sanie. Ca, nu mai zise nimic, se așeză în spatele saniei. Tusea bătrânului, cedă cu încetul și porniră. Colosus castelul, în mod curios, de pe acum întunecat, la care Ca, spera să ajungă încă azi, se depărtă din nou. Ca și cum i s-ar fi făcut un semn provizoriu de adio, răsună deodată un dangăt de clopot, înaripat și vesel, care măcar pentru o clipă făcea să stresare inima, ca sub amenințarea, căci sunetul era și îndurerat, că îi se va împrimi ceea ce abia cu teza să dorească. Dar în curând, clopotul cel mare a muți și îi răspunse sunetul slab și monoton al unui clopoțel, poate tot de sus, poate chiar din sat. Acest clinket se potrivea firește, mai bine cu Sania înceată, ca și cu acel căruțaș, ca vai de el, dar neînduplecat. Măi, strigă deodată ca, ajunseseră în dreptul bisericii, nu departe de bit, așa că putea îndrăzni. Mă mir foarte că te încumeți să mă plimb așa pe propriați răspundere. Ai voie să o faci?" Gerstecker pășea înainte lângă căluț, fără să se sinchisească de vorbele lui. Hei!" strigă ca. Atună un pumn de zăpadă de pe Sanie, o aruncă și nimeri în plin urechea lui Gerstecker, care se opri de data aceasta și se întoase spre el. Văzându-l însă foarte de aproape, între timp Sania mai alunecase puțin înainte, văzându-i trupul încovoiat, oarecum torturat, Fața-i suptă, obosită, roșie, cu obrajii inegali, unul scofârcit, celălalt drept, gura căscată de surpriză, în care mai rămăseseră doar câțiva dinți răzdeți, ca, se vă zusili, să repete din milă, întrebarea pusă adinea ori din răutate, anume dacă nu cumva Ghersteker va fi pedepsit pentru că l-a adus cu Sania. Ce vrei?" întrebă Ghersteker nedumerit. Dar fără să aștepte explicația, își îndemnă căluțul și pornire înainte.